«То скільки?» – перепитав у Етруска. Рудобородий мав метке око. Правда, скіпур майже нічим не виділявся серед інших скіфів, які походжали базаром. Така ж ляносорочка і повстяний капелюх, але золоті піхви акінака з зображенням грифона. Привернули увагу Етруска. А хто ким скіфського царя, який учора прибув до Ольвії, Міг мати такі піхви. І купець, схилившись поштиво, назвав подвійну ціну. А ж зойкнув одне з та скіпур стиснув його плече і, не кажучи ні слова, кинули трускові золоті монети. жадібно схопив їх і вклонився низько. «Не кожного дня фортуна так васкава до тебе». Купець загорнув гривну в червону тканину, Скіпур простягнув її, а Галові мовив, «Захавай, може вона тобі знадобиться ще й сьогодні». Хлопець зиркнув здивовано, але Скіпур нічого більше не пояснив. Він одразу забув про коштовну прикрасу, чи вдав, що забув. Повернувся і попрямував до краю базару, де слуги тримали коней». Гал легко скочив на буланого жеребця, стиснув ногами його боки, задістю відчуваючи, як одразу заграв під ним кінь. Давно не їздив верхи, і тепер якесь дивне почуття охопило його, наче він звився з буланим, став кентавром. Про цих дивних коней людей йому розповідали греки. Кентаври жили десь далеко, у спекотних краях, за морем. Агал мріяв зустрітися з ними, але скільки чудес існує на світі, і тільки герої та обранці долі можуть побачити їх. Жеребець став дибки, певно тварини відчула настрій вершника, бо заїжджала голосно і відразу пішла легко й невимушено, здавалося навіть не торкалася копитами глинистого твердого грунту. Агал притримав коня не гоже йому випереджати царя, але скіпур махнув рукою, і хлопець пустив буланого вгору по схилу горба. Жеребець з могутніми грудьми розсував високу траву, наче стелився по ній, плив степовим травостоєм. Агал розпластився на широкій спині, з насолодою вдихав гострий запах кінського поту, і бур'янові стебла хвицяли його по колінах. Вони перескочили через горб і спустилися знову на дорогу. Навколо Ольвії всюди були дороги. Вони обплутали місто, як павучі тенета. вдень тут ніколи не вщухав рух, і тонка заволока пилу завжди висіла над містом. Агал дочекався скипура. Цар не поспішав, чекати довелося довго. Жеребець нетерпляче переступав з ноги на ногу. Все перелався знову перейти на чувал, та гал міцно тримав уздечку, прикрашену срібними бляшками, і кінь дивився на нього лютим оком. Скіпор проїхав за два кроки від племінника, не помітив його чи просто вдав, що не помітив. Не гоже царевіми тушитися, а може і справді замислився, їхав, сутулившись і втупившись у кінську гриву. Лише тепер Агал побачив, як постарів цар, як висушили його гарячі південні вітри. Хлопець зайняв місце позаду, за охоронцями, які виставили вперед списи з бронзовими наконечниками. Проте Скіпур мали не одразу озирнувся і поманив його пальцем. Агал наздогнав царя, тепер його буланий відставав від білого бахмата лише напівкрупа. «Як тобі, Ольві?» – запитав Скіпур, не озираючись. Агал відповів обережно. «Навчився гаразд. Бачу, вивчився. Дещо можу. А що думаєш робити?» Агал уявив статую на центральній Ольвійській площі. «Но так, придати в білому мармурі биття крові в жилах людини. Цьому мистецтву можна присвятити все життя». Але цар певно чекав від нього іншої відповіді І Агал, поплескавши буланого по шиї, відповів «Все у твоїй волі, мій царю» Він відчув, що відповідь сподобалась Скіпуру Та й кому ж з можновладців не до душі відданість? Завтра прощайся з Ольвією Уже завтра вирвалося Вагала Скіпур озирнувся. І зміряв хлопця пильним поглядом. «Не хочеш розлучатися?» «Якось несподівано».